Afiya muqiman shamalan janan tadubul ukhu wa taqalbi tadub watehtifu bi audio izdanje pripremio je za vas studio Kenser fanaqwa darul fulu fadul ukhwati khairud duru fadul i samo na sudnjem danu dobičete u potpunosti plate vaše i ko bude u dva tri udaljen i u džennetu uveden Ta je postigao što je želio أجيبتنا ونصفية ديسة مبارنة ونستجيباني على الله أروحنا فاربطو التآلو فيما بلنا تشد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهديه الله تعالى فهو المهتد ومن يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وقليله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى أخذ الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد U našem zadnjem predavanju spomenuli smo hadis Saida i Luđubeira, poduži hadis i ovoga puta ćemo samo ponoviti dio o kome ćemo govoriti u današnjem predavanju. U ovome hadisu stoji da je, kada je poslanik s.a.v. rekao je da, mu je da su mu predočeni narodi. Pa da je video veliku skupinu, pa je upitan je li to je njegov umet, pomislio da je to je njegov umet, sallam, pa je rekao ne, to je umet Musa, i rečeno mu je pogledaj na drugu stranu pa ćeš vidjeti svoj umet. I sa njima je bilo 70.000 ljudi koji će ući u džemnet bez polaganja računa, jeli bez polaganja računa niti će imati kazne. Potom je ustao poslanik i otišao u svoju kuću, a ashabi su počeli raspravljati ko su ti ljudi, ili da se raspitkuju ko su ti ljudi, ko bi mogli biti ti ljudi koji će ući u džernet bez polaganja računa. Pa su neki kazali da bi to mogli biti oni koji su rođeni u islamu i nisu Allahu širk činili, drugi da su to sredbenici poslanika, sallame, odnosno njegovi ashabi koji su u njegovo vrijeme. Dokunije džošu Rasulullah sallallahu pa su ga upitali pa je rekao umen lidina la yastakune wala yaktavun wala tatayrun waala rabbihim tawakkun to su oni koji ne traže da im se rukja čini niti wala yaktavun to se znači liječe što je bilo poznato u davna vremena liječenje eli ugrijanim metalima čovjek ima ranu na tijelu koja stalno krvari i onda usije metal i spali ranu i na takav način zaustavi krvarenje i Ula je tata Jerun i nisu svoje vjerni, znači neće a, koristiti se onim što su radili nekada mušrici, a to je da čovjek kada vidi pticu da je naprimjer poletela na desnu stranu, to je hajdi, to je bereketa, a kada vidi da je poletela na lijevu, to je zlo i to je, to je šar. I na svoga se gospodara oslanjuju, pa je rekao u kjaše Ibnu Mehusan, Gospodol moj, moli Allaha da me učini od njih, pa je rekao ti si od njih. Potom je ustao drugi čovjek, kaže Allahu dragi, moli Allaha da i mene učini od njih, kaže seba bi biha ukejaša. Pretakao te, kaže, tom domom ukejaša. Pa smo govorili o prvom dijelu ovoga hadisa, pa ćemo danas nastaviti govoriti, inšalahu teala, o drugom dijelu. Kaže, pa sam vidio jednu skupinu, kaže Rasulullah s.a.v., Vidio sam jednu veliku skupinu, a među njima 70.000 ljudi koji će ući u džernet bez polaganja računa. Bez polaganja računa niti kazne. Ući će u džernet bez polaganja računa zbog čega? Ko zna? No, no. Tako je. Tako je, jube. Zato znači što nisu činili ove stvari koje je zabranjene. Što znači da su stvarili šta? Zato je, mi govorimo... Men uh, men te hakkaka aw men hakkaka tawhid dakhul al-jannah e bila hisab. Ko ostvari tawhid ući će u džennet bez polaganja računa. Ovi ljudi 70.000 će ući u džennet nema računa. neće biti pitan ni za jedno dijelo koje je uradio, ni koje je učinio bilo dobrih dijela da mu se spomene pa da bude nagrađen, niti odloži da bude ne nego direktno ulazi u džennet bez polaganja ikakvog računa. Nikazme. Dači Ulaze u džennet zato što su ostvarili pravo vjerovanje. Pravo vjerovanje ili te ušide. Došlo u predaju da je rekao njihova lica svijetle kao što svijetli mjesec Lele Tel Bedr, to je kada je mjesec pun, znači četrneste lunarne noći, kada je mjesec pun, tako svijetle njihova lica. I došlo u predaju kod imama Ahmeda i kod Bejhekije kaže Ibnu Hajar da je ova predaja dobra. I kaže, imam tirmezi, da je dobra. I šehalban je smata vjerodostavnoj, da je rekao, poslanik sallallahu sallame, pa sam tražio od Allaha da mi poveća taj broj. Fa ste zed tu rabbi, fe zadeni. Pa sam tražio da mi poveća taj broj, pa mi ga je povećao sa svakom hiljadom uće još 70 hiljada. Sa svakom hiljadom još 70 hiljada. Tako da je taj broj povećan. Znači prva predaja je kod Buhari i kod muslima da će ući 70.000 bez polaganja računa. Druga predaja kaže se povećao mi je kod Tirmizi i kod imama Ahmed i drugim povećao mi je taj broj te o teala, sa 70.000 tako što će sa svakom hiljadom još 70.000 pa je to 4.900.000 pa je to veći broj. Ali se opet postavlja pitanje kako Da čovjek bude, to je relativno mali broj u odnosu šta nam, broj sredbenika, umeta poslanika sallallahu alaihi wa sallame, uzmite to u prvi nekoliko generacija, to je prošlo sve. A oni su bili bolji od nas. Kako da mi dođemo do toga stepena? Došlo je u drugoj predaj koju bileži imam adhijal Makdisi i bileži je također ima Mahmed. I ona ima slabost u svome lancu prenosila. da je rekao poslanik s.a.v. Sa svakim od njih 70.000. 70.000. A sa svakim od tih 70.000. Skupina od 70.000. No, međutim, ova predaja je daif. Ova predaja nije vjerodostojna. I došla je predaja kod Tirmizi koja je vjerodostojna u kojoj se kaže وثلاثu hasajat min hasajati rabbi. وثلاثu hasajat min hasajati rabbi. I uće još, i još će ovaj tri pregrišti od pregrišti moga gospodara Tebara Kevoteana. Pregrišti hasejat min hasejati rabbi od pregrišti moga gospodara. Koliki su pregrišti Allah Tebara Kevoteala samo onza? Pa je taj broj prelazi i onu cifru zadnju koju su spomenuli, a to je sa svakim od njih da bude 70.000. Pa tako inša Allah teala, da za svakoga ima mjesta i niko ne treba gubiti nadu da bude od onih koji će ostvariti ohid i koji će ući u džennet bez, bez polaganja računa. Došlo je kod Buhari i kod muslima da su ovi ljudi da će se držati za ruke i da će ući u džennet, neće ući prvi dok ne uđe posljednji. Kako kažu islamski učjaci, ulaze u jednom redu, onako poprašno, svi zajedno. Znači svi zajedno ulaze u džennet. Neće znači prvo biti jedna skupina, pa pa druga skupina. A njihova lica će biti kao puni mjesec. Blistaće, znači, kao puni mjesec. Rame uz rame, znači 70.000 po prvoj pradaji, a shodno drugim pradajama više od toga ulazi, znači, u dženet bez polaganja, bez polaganja računa. Ovo nam ukazuje na odliku Musa, ali i svalama, isto tako i njegovog naroda koji su ga sljedini, njegovi iskreni sljedbenici, koji su ga, znači, slijedili. I došlo u hodisu kod Buharije, kod muslima, kada je poslanik, sallallahu sallam, išao na Isra, odnosno na El-Miaraj, da je vidio na četvrtom nebu Musale Isra. Pa mu je rekao, dobrodošao, dobri brate, dobrodošao, dobri poslaniće. Pa kada je krenuo poslanik, sallallahu sallam, Musa je, ali se vam zaplakao. Pa je upitan, zbog čega plaćeš? Kaže, Gospodaru moj, ovaj čovjek ili ovaj mladić koji je poslan, on će imati, kaže, više stredbenika i njegovih stredbenika će više ući u džennet nego mojih. Pa je toga zaplakao. Jer Musa, a.s., on je čovjek ko ima najviše svojih pristalica nakon, stredbe, nakon poslanika, s.a.v. Zato što se u njegovom vremenu desio veliki dalalet, i veliki i veliki širk i ovo je dozvoljena vrsta zavisti koja je zove gribba znači da čovjek zavidi nekome a ne želi da mu ta blagodat prođe i da nestane kao što je bilo među Ebu Beklom i Omarom kaže Omar radijallahu anhu jednoga dana poslanik salasana je posticao na davanje sedake pa se je to zadesilo u vremenu kada sam imao i metak Kaže, pa sam rekao, e, danas si, Ebu Bekre, danas si moj. Nećeš me, kaže, danas preteći sigurno. I za pola imetka i predposlanika, salosanem. Nakon dolazi, toga dolazi Ebu bekresa sa imetkom i staviga ga predposlanika, salosanem. Kaže, Ebu Bekre, koliko se ostavio porodici? Šta si im ostavio? Kaže, ostavio sam im Allaha i poslanika. Ništa od para. A kaže, koliko ti ostavio mene? Kaže, terektuhum mislehu. Ostavio sam isto tu količinu. Pa je Omer kaže, tako mi Allaha Ebu Bekre, nikada te u dobru preteći neće. Ali to je bilo natjecanje šta u? Dobro, nije bilo zavisti kojom je želio Omer radi Allahom da Ebu Bekr ne izdvoji na Allahovom putu. Pa je Omer radi Allahom, kako kaže šehe mi je ličio musa u, ali i salam. On je bio žestok kao Musa'u ali islam. A Ebu Bekre je ličio našem poslaniku, sa onom je bio je blag. Pa se to znači ličnosti koje su se razlikovali. Pa budući da je Poslanik osnovno, je bolji od Musale i sram, a mi ne provimo razliku među poslanicima u smislu vjerovanja u njih i u njihovom dosljednom znači, prenošenju poslanice, potpuno je bilo znači realno da bude bolji Ebu Vekre od koga? Od Omara radijallahu ta'ala anhum. Pa su ljudi raspravljali ko su ti koji će ući u džennet bez polaganja računa. I ome je doz, dokaz da je dozvoljeno raspravljati kada se želi saznati određeni propis i kada se želi istina. I kada se želi istina i da ljudi se okoriste e, za njem jedni od drugih. I ovo je, u ome je dokaz koliko je Selef bio učen i znali su da neće doći do ovih deređa osim svojim šta, dijelima osim da će doći do ovih svojim dijelima. Znači da nisu činili širk, su iskreno Allah'a obožavali, ili da su bili uz poslanika, sa njim se borili, sa njim vjeru širili. Znači znali su da to dolazi samo dijelima i radom. Ovdje se kaže humul ledine najestarkun. To su oni koji ne traže da im se rukja čini. Ovaj hadis se često pogrešnost svata. i zbog pogrešnih nači razumijevanja hadisa, biva pogrešno i praktikovanje jeli oje predde. odnosno ostavljanje onoga što je šejetom legitimno. Došlo je humunledine lajester kun, a u pred kod muslima humun ledine laer kun pa je razlik između jester kun ir kun. jer kun je a činjenje rukje, a jester kun je traženje da ti se čini rukja. Pa je razlika između, ima dodatak, ima jedan sin koji se dodaje, jerkun i jester kun. Pa se dodaje, a znači sin i ta se dodaje, pa to mijenja značenje, pa je to traženje znači da se čini, da se čini rukja. Ova verzija u kojoj se kaže la jerkun, neće činiti rukiju, je šazde, iznimna u šarijatu. Ona je došla kod imama muslima, ali je iznimna, treba mjesto je jesterkun. Pa hadis nije šta? Daif, nije hadis slab. Nego je došla iznimna verzija kod imama muslima, zato imama muslima nije stavio na početak u poglavu, nego je stavio na kraju. Da ukaže znači da je došla promjena u toj verziji. Pa je, kako kaže Šeho Lislav Ibn Utejmije i drugi učenjaci, da je to iznimna verzija. Kako bi bila ona ispravna kada je poslanik Salasana, kada je upitan, kako bili živa muslim u sahihu o ruki kaže meni stata min komen jemfa, ha hu fel je od vas može da pomogne svome vratunaka učini? Kako može biti da je ostavljanje, znači općenito ruke od u potpunjenja tevohida kada je poslanik sa osvrme rekao ko može odlaz da pomogne svojom bratu neka čini. I došlo je u drugom hadisu koga biloži muslim u kome je rekao poslanik sa osvrme laba sebe ruka malem tekun širka. Nema smetnje činiti rukju u kojoj nema širka. I došlo je u predajama da je Džibril liječio poslanika sa osvrme rukijom i da je poslanik sa osvrme liječio ashaabe rukjom. قال عائشة رضي الله تعالى عنها قد بي وسلنيك صلى الله عليه وسلم أزبوليو كما برجم مسلمي كما برجم أحمد دوشو بجبريل ويقعوه ركو ويقعو بي بسم الله الرقيك من كل دائن يشفيك ومن كل شر حاسد إذا حسد ومن كل شر زي عين ويقعوه ذاكي ويقعوه ركو وسلنيك صلى الله عليه وسلم I Resulullah sa osveme, njemu je činjena rukja, ali nije tražio da mu se čini rukja. Nego bi dolazio od Džibril kada bio bolestan i činio mu rukju. I činio mu rukju. Dobro, kakva je razlika između čovjeka kome se čini rukja i onaj koji čini rukju? Kakva je razlika među njima? Razlika u tome je što čovjek koji čini rukiju On je mutefabdili. On je čovjek koji daje nešto, koji nudi. On je kao čovjek koji daje sadaku. A čovjek kome se uči rukja je kao onaj koji prima sadaku. Jel u redu? Pa jesu li isti oni? Nisu. Zašto? Zato što čovjek koji kada mu se uči rukja, traži da mu se uči rukja, i dođe čovjek da mu uči, on se ostanja na Laha svakako. Tako bi trebalo biti ali možda dio tog oslonca uputi i kome? Čovjek u kojem uči rukju. I to se zna od stanja obični ljudi. Pitajte ih koji idu po rukjama, kada će taj i taj šejih koji uči, on bolji od onoga. Znaju koji je bolji. Pa se osnaja na koga? Na čovjeka koji uči rukju, a ne na, na Allaha te barak je Pa je u tome, znači, razlika između onoga koji uči i onaj kome se uči. Pa s toga srca, znači, trebaju biti vezana za Allaha o Kevoteana, a ne za onoga koga koji uči niti za rukju. Ha. Mi se ne vežemo za sebe, a to je šta? Rukja. Nego za mu sebe, a to je Allaha Tebara Kevoteana. Ne, ne vežemo se za lijek. Lijek što ne liječi, Allah te liječi. Ali lijek samo sebeb, da bude šta? Izliječen, ali to je Allah liječi. Jer je dokaz da dvojica ljudi piju isti lijek i jedan još visir šiža se razboli, presaraj, drugi se izliječi. Pa treba ljude znači vezati za koga? Za stvoritelja te barake hotela, a ne za ljude koji uče koji uče ruke. I to je greška oni koji dozvole da, da se za njih ljudi vežu koji uče ruke. Nađete ovaj da, da, da ima raspored ne bi mogao ljudima znači udovoliti nikako i da ima skupina velika u jednoj zemlji ne mogu udovoljiti ljudima koliko se uči. Mjesto da ljude vežu, znači, za Allaha te barake, otala, i da sami sebi uče ruke i da nastoji da se sami liječe, a ne da im, ne da im oni uče ruke ili da traže od njih učenje ruke. Ruk, da se uče, uče ruke. Došla je žena kod imama Ahmeda, pa mu kaže sin mi se razbolio, čini mu dovolj. Pa je imam Ahmed, imam Ummeta, rahimehullahu ta'ala, rekao Uzvišen je Allah kaže, dovite me, ja ću vam se odazvati. Molite me, ja ću vam se odazvati. Pa je na napolje. Pa je digao imam Ahmed ruke i počeo doviti. Kada je ona otišla, digao ruke i počeo dovit njenom šta? Sinu. Jer je dova u primjena, primljena. Primljena, čovjek koji odsutan kome doviš, takva dova se prima. Pa je jedan od prisutnijih kazao imamo Ahmedu, zbog čega nisi dovio kada je ona bila tu? Srce si joj slomio pakaže imamah Ahmed rahimehullahu Teala da sam dovio pred njom i da je uzišeni Allah izlečio sina ona bi mislala da je to moja dova da ona liječi i kada god bi se dijete razboljelo ona će doći meni da ja šta učim dovo a ovako će ona sama doviti pa kad uzišeni Allah izleči onda će shvatiti da je to od uzišog Allaha pa čujek sama dobiti a neće tražiti da je neko do učini pa znači imam Mahmed spriječio ovdje činjenje odnosno spriječio je put ka spriječio širku došla je u predaji koji bi da imam Tirmizi imam Ibn Hibban i kaže imam Tirmizi da je vjerodostojna i tako kažu i Hakim i Zeheb i Šejh Albani od Al-Mughire Ibn Šu'be da je poslanik sallallahu alejhi ve rekao meni ktela wa istarka faqad bariye min at-tawakkul ko bude činio keu kj je li bude uh, el kjej okay, bude liječio se, znači, odnosno, rane bude liječio na us, usijanim ili predmetima, ili bude tražio da mu se rukija čini, takav je čist od tevokula. Nema čega. Tevokula. Dobro, čovjek zatražio, hadiz, znači, vjerodostavljeno kaže, ko bude tražio da mu se rukija čini, nema čega. Beri jemene tevokula, nema tevokula. A, čist je od tevokula. Čovjek zatraži da mu se rukija čini, Možemo li kazati on nemate okula? A, možemo li možemo? Ne možem. E ovdje u hadise kaže nemate okula. Možemo li mi kazati da nemate okula? Moramo kazati da nemate okula. Moramo kazati. Tako kaže hadis. Ne možemo mi suprotno hadis. Ali nema kog te okula? Nema potpunog te okula. On ima osnovu te okula. Ali nema potpuno oslanjanja na Allaha. Znači Dok tražiš od drugog, izgubila se je ta šta? Izgubila se je ta, znači, potpunost. Dok je osnova dok je osnova ostala pri čovjeku. Pa zato će ovi 70.000 ući u ženet, zato što ne traže da im se ruke čini, pa su time upotpunili šta svoj, te okul. I time su stvarili, znači, potpuni, potpuni te ohid. Pa je razlika, dakle, ovdje, Da čovjek čini rukju i da mu se čini rukja. I da mu neko čini rukju, a on ne traži i da traži da mu neko čini rukju. U redu, ti bolestan i brate musliman kaže dođi vamo I počnete učiti rukju. Ne smeta. Ne ulaziš u ono. Međutim, kada ti tražiš od nekoga da ti učiš šta? Rukju, onda znači ulaziš u, ovaj, ulaziš u ovaj propis. Dobro. Čovjek zatraži da mu se uči rukja. Je li griješan? Nije griješan. Ali je potpunije da on šta, sam sebi uči. Da mu ne uče drugi. Potpunije da sam sebi uči. No međutim, da zatraži da mu drugi uči, znači, neće zato biti griješan. Ali je izgubio samo, izgubio onu potpunost. A ako mu drugi uči bez njegovog traženja, poslanik je, sad sam dolazio u Džibril, i učio. A on nije to tražio. Jer nije potređeno da je poslanik sad sam nama tražio ikada da mu neko uči, da mu neko uči ruke. Pa je Zabrana došla, odnosno, bolje kazati, potpunost u ostvarenju teuhida biva, znači, da čovjek ostavi, jer, kažemo, problem je u tome što čovjek može pomisliti ili biti ubjeđen da čovjek koji mu uči ruke da mu koristi. A u stvari on mu ne koristi ništa, već mu koristi samo uzvišeni Allah, te barake, o te ane. Pa traži da se uči ruke, nije griješan. Ako ostavi, uzeo je za preče za bolje, i za potpunije. Jel u redu? Jer sad je jasan hadis. Znači, na šta se odnosi lajester pun, koji ne traže da im se ruke uči, to je potpuno, znači, u oslancu na Laha ze ođel i u vjerovanju u njega, znači u njegu umilost. U onajek teun, i koji ne traže, znači da se liječe sa elkej, koji očekuju, znači, da će ih uzvišen, Allah te htala izliječiti. Iako je Kej u osnovi dozvoljeno zabranjen. Ovako. A, imate predaju kod muslima u njegovom sahihu, od Jabira radijallahu anhu, da je poslao a, u Beju i kjavu liječnika i da mu je presekao jednu venu i da mu je učinio Kej, da ga je liječio, znači, osjanim predmetu. I imate kod Buharije je predaju Ananesa da je činio Elkej zbog Čira ili nešto poput Čira što mu se pojavilo u vrijeme poslanika sallam, da je to činio. I imate predaju kod Tirmizije i kaže Tirmizi da je dobra, a kaže Ših Albani da je vjerodostojna, da je poslanik sallam, činio Elkej u Sejdu Ibnu Zurari od cerverila koja mu se je pojavilo. Imamo da je poslanik, dakle, činio, svala Allaho sveme. Imamo predaje kod Buhari od Ibna Abasa, da je poslanik, svala sam rekao, lijek je u tri stvari. U medu, i lijek je u hijjami, i lijek je u keju, sa vatrom. Ali kaže, ene enha umeti anil kej. Ali ja branim svome umetu da čini kej. Uoma ohibbu en ektevu. I mrzim da se, da mi se to čini. Imamo sada ovdje jednu problematiku. Imamo više hadisa koji govore o čemu? O LK. O načinu začinje liječenja usjanim predmetom ili paljenjem rane. Imamo prvo hadise u kojima se spominje da je to poslanik sa osam je radio. To je prva skupina hadisa. Imamo drugu skupinu hadisa o kojoj se spominje pohvala onome ko ostavi LK. Jel u redu? La jektevun, wala jektevun, to je potpunost teuhida. Imamo treću skupinu, a to je da poslanik Salasalme, ne voli la ohibbu en ektevun, ne volim to. Ne volim, okay. imate četvrtu skupinu da brani. Četiri vrste hadisa imate po šta jednom? Pitanje. I braće moja i cenjenje sestre nema kontradiktornosti ovim hadisima. Nikakve. Da znači, se su vrste hadisa došle? Po spoju iz polja šesti Oponiraju jedne drugima, ali u stvari sve se mogu lako, se mogu lako usaglasiti. Prvo, to što poslanik sam nije volio ne znači li da je zabranjeno? Molim? Ne znači. Da volio, nije volio, nije volio određenu hranu da jede, no međutim nije branio s hadbima. što se tiče Pohvale onome ko ostavi, to ukazuje da je uzeo za ono što je bolje i preče. Da je činio, imate dokaz da je to šta? Dozvoljeno. Ko ima potrebu, da mu je dozvoljeno. I zabrana ukazuje da je, o, da je L.K. Mekruh. Zabranio je da je šta? Mekruh. No, međutim, ko se čovjeku znači ukaže potreba nužna za tim, neće smete da to uči. Pa nema, znači, stvarne oprešnosti, oprešnosti među ovim hadisima koje smo koje smo spominjali. Gora je tata jerun i nisu sujevjerni, o tome ćemo govori šal tada kad dođemo do poglavlja o sujevjeru, doćemo posebno da go poglavlja pa ćemo govori o njemu. U Allah rabbi imijete u Akelun, i na svoga gospodara se ostanjaju. E ova riječ na svoga gospodara se ostanjaju pojašnja vam sve ono prije. Zbog čega su ostavili znači, ove stvari? Ove tri stvari, zato što se ostavili šta na svoga? Gospodara. Ostavili se na njega te barake otala, pa su zbog toga i znači njihovog jeklina i oslonca na Allaha, zbog te čvrstoće ostavili su znači prethodno spomitve stvari i time su ostvarili potpunost teohida i vjerovanja. No, međutim, ovaj hadis nikako se ne smije shvatiti da čovjek ne treba se liječiti. Može može se shvatiti pogrešno. Da čovjek ne treba se liječiti. Kada se razboli, kao što smatriju ovaj slednici sufizma određeni, da ne treba čovjek da se liječi. I što veća rana, i što više trpiš, i što sebi veće bolove izazivaš, da ti je veća nagrada. To je pogrešno, to je batel. To je Ehlusunnet ne voli tako. Ehlusunnet obavezuje čovjeka da se, da se liječi. Ovdje je samo došlo da se ostave stvari koje su pogrdne ili ili koje su mekru da se čine radi ostvarenja teohida, osim ako čovjek ima jeli, nužnu potrebu za tim, neće smetati da, da, znači, da ih upražnjava. A što se tiče liječenja, općenito to ne utječe na čovjekovo ostvarenje teohida i potpunost teohida. Neće znači utjecati s te strane, jer je poslanik s al rekao kako je došlo u dva sahiha od Ebu Allah uzvišani nije spustio nijednu bolest, a da nije za nju spustio lijek. Znao ga ko znao, a ne znao ga ko ne znao. I prenosi su do sami mušarika, kada je Anhu, kaže, bio sam kod poslanika, 7, pa je došao jedan pustinjak, pa je upitao Allahu poslaniće, hoćemo li se liječiti? Kaže, da, liječite se. Kaže, Allahovi robovi, liječite se. Onda naređuje, Allahovi robovi, liječite se. Jer uzvišan Allah nije, kaže, spustio ni jednu bolest, a da nije za nju spustio lijek, osim pozne starosti. Da starost nema lijeka. To je, znači, bolest, tako se može nazvati, bolešću, koju svaki čovjek mora okusiti, ko ne umre, znači, u mladosti. Ona doći do starosti, kada više neće moći sam sebe služiti, ni sam sebi koristi, samo, ovaj, težak je sam sebi drugim ljudima. To je neminovno, znači, ko upadne za tu, bolest nema lijeka da tu bolest nema lijek. Pa je poslanik sa osnovom znači ukazao, ukazao ovdje na liječenje. I liječenje od bolesti je poput čovjeka koji se liječi od gladi, od žeđi. Kad si gladan, ne možeš ni ustati, ni hodati, ništa, ni do čega nije. Dok se najdeš mijenja se tvoj halil. tako Isto je tako liječenje od bolesti. To je u istom propisu, na istom stepenu. Na istom stepenu je znači liječenje znači Pa ponekad lječenje, znači, može biti, može biti obavezno. Ili kao, recimo, da čovjek se zaštije od, od hladnoće. Pa da čovjek zimi hoda, ovaj, skromno obučen, pa da mu je hladno, kaže što mi je hladnije, veća mi je nagrada. Nije tako. Nije tako. Ili što sam više gladan, veća mi je nagrada. Da sam sebe mučiš. Allah neće da sam sebe mučiš. Neće da sam sebe mučiš. A kada je u pitanju liječenje, kod islamskih učenjaka imaju različite mišljenje. Da li je liječenje a, mubah samo ili je liječenje a, ili je bolje ostaviti liječenje pa se ne liječiti ili je pohvalno ili je vađimo. Ono što je poznato od imama Ahmeda jeste da je liječenje mubah. Da je liječenje mubah. Da čovjek ima pravo da se liječi a znači, ako se strpi da se ne liječi i to mu je dozvoljeno. Poznato je kod šafijski učenjaka da je bolje ostaviti liječenje. Čovjek koji može ostaviti da ostavi. Ko može to šta? Izdržati. I to spominje od većine islamskih učenjaka iz prvi i potvrnjih generacija. Kod Ebu Hanife liječenje je pohvalno i čak dolazi do blizu stepena obaveze. Da se čovjek znači mora liječiti. Se mora liječiti dok kod imama Malika kaže isto je, liječio se na liječio, znači mu ba, dozvoreno mu je jedno i drugo. I kada šeho je šeholislam ibnu temije, liječenje nije važib kod većine uleme, nije obaveza, nego ga je kaže, nego je na liječenje obavezao jedan, a, jedan dio učenjaka šafijske i hajbelijske pravne škole. Znači liječenje nije obavezno. Ko se liječi, dozvoreno mu je. ostavi liječenje, Neće biti griješna zbog toga. No međutim kada će čovjek biti griješar kad kada kad, da, da ostavi rešenje. Malim Aha. Kad ne može čovjek kad ne može čovjek obaviti ono što mu je naređeno. Leđa te bole i ne možeš smiti ruku, misliš da izdaš da ne leđa sa određenom masti ili da primi injekciju doješ na na na ne kakve terapije, već nakon toga oporavnice da možeš normalno planjeti. Ne možeš kaštene jačo ovako kako jeste, nego moraš se liječiti. Znači, no međutim čovjek ima problema sa rukom, boli ga nešto u globu. Ima bolove. No međutim mora normalno sferati, obavljati živjeti i tako, no ima, Ali neće da se reči, neće biti grešnja zbog toga. Ali tamo znači gdje biva čovjek gdje biva znači ovaj biva žrtva njegovi badet njegova pokornost i stvari koje se obavezne da čini, tada je dužan, znači, da, da se liječi. Pa je ustao u kjaša Ibn Mihsan, pa kaže Allahu poslaniće učinime od njih. Ili dovi Allaha, uproste. Nije rekao učinime od njih, nego dovi Allahu da budem od njih. U kjaša Ibn Mihsan, Ibn Horsan, je od prvaka, znači, Muhađira učestvo je u bitkama i u bitci kada je bilo otpadništvo u vrijeme Bubekra jeli. ubio ga je Tuleiha Resti 12. godine po Hidži potom je primio islam i potom je poginuo na Kadisi sa Sadom i Nebeu Akasom odnosno na bitci na Vakatul Džisr pa mu je dovio Kaže, Allahu poslaniče dovi, Allahu da me učini od njih. Kaže, ti si odni. njih. Pogledajte kako je požurio dobru. Požurio čuje dobro i odmah je požurio da mu poslaniče dovi. Tim dobro. Imamo drugu predaju u kojoj se kaže da je on pitao jesam li ja od njih, kaže jesi od njih. Pa imamo dvije predaje. Da mu je dovio i da ga je pitao jesam li od njih. Pa je dovio prvi put pa se je ponovo vratio u keše i pitao jesam li šta? Od njih. Sada je dovio sa laopasneće. Jesam li ja sigurno se ja uvjerim? Jesam li sigurno od njih? Kaže jesi, ti, ti si od njih. tako je Hađer pomirio ove dvije predaje je došla kod Tirmizije se urodosnovim lancem da je rekao, jesam li ja od njih? Kaže, jes. to više nije samo šta, dova. Nego je sada potvrda. Prvi put je bila dova. A nakon toga onda poslanik sa osadome to potvrdio. Pa je prišao drugi čovjek i nije mu spomenuto ime. Pa kaže, Allaho poslanit će da ja budem od njih. Pa kaže, Pretakao te je tom dobom u kejaš. Pogledajte ovdje poslanika sa oslame, kako je bio blag sa ljudima. Kako je na lijep način izbjegao od gorome čovjeku. Pretakao te u kejaš. Znači li da on nije od njih? Ne znači. A nije mu potvrdio. Pretakao te u kejaš. Salallahu alayhi wa alayhi wa sallam jer htio je poslanik da zatvori ova vrata upita je sa jesi i ti se od njih. treći i jas i četvrti gdje je kraj a možda tu ima ljudi koji ne zaslužuju da budu možda tu sjedim u nafijek pa će ostati sam na kraju i neće biti od njih i vodi se sada a, pitanje spostavlja ko je bio ovaj čovjek neki kažu autor kaže ovdje nemamo potrebe da znamo njegov ime Tačno, nama to ništa ne znači. No, međutim, neki komentatori kažu ovoga hadisa da je taj čovjek bio munafik. Pa je došao, pitao, pomposlanik, što sam rekao, pretekao te ukejaše. Da je bio šta? Munafik. No, međutim, ovo nije ispravno. Ovo tumačenje da je bio munafik nije jako, braću. Nije jako. Prvo, iz razloga što je spomenuto u predaji kod Buharije, kod muslima, da je ustao čovjek od Ensarija kam ređulun minelensar, znači poznat, znaju ga i rekao. To je jedno, došlo u jednoj predaji o debu Hurejne, ali je predaja Daif, ima potpuno je slabog glanca preoslaca i kosi se s ovom predajom da je uštao čovjek od prvaka muhađira. No, međutim, predaja Daif, a u vjerodostojnoj se kaže šta da je uštao čovjek od ensarije. I da je tražio pa kaže, pa kaže, Vrte kao sebe kak je biha u Kjaš. Dobro. Zbog čega je ovo mišljenje još slabo da je to bio munafik? Ko bi mogo odgovoriti? Da je ovaj čovjek koji je drugi prišao, da je, koji je pitao, da je bio munafik? Zbog čega je to mišljenje slabo? Aha. Nećemo munafik, munafik, munafik u osnovi sumnja u to što je, u to što poslanik vam priča. Uče da on sjedi i smije, smeška smije, se u sebi, nema toga ništa. Jer on sumnja u to. I sada da on digne ruku i kaže: "La opasnice, doviđaj ja budem odnji." Pa on nema nikakve, jer ovo pitanje je došlo odakle? nije sa usta, braćo, nego iz srca. Direktno iz uvjerenja, jeqina koji čovjek ima u srcu i kada je to čuo, kaže: "Dovi, kaže da ja budem odnji." Pa to nafik, tako nafik nešto ne govori. Munafik neće ponuditi, nikada niti poželiti, zato što sumnja u to i ovaj nema znači ovaj nikakvog, ovaj nema nikakve znači ovaj potreba da dovi zato što to ne smatra nema znači žara ni volje ovaj da dovi jeli, ili je da traži tako nešto. Pa ispravno da što radi znači o čovjeku koji je bio od a sahaba poslanika sa ozemnom, međutim, htio je da zatvori ta vrata, jer kad se kaže ti si od njih, možda čovjek teda stati da ne radi. Kada bi te neko rekao, sad tebi je džennet, šta god da radiš, tebi je džennet. Možda te više u džami ne bilo po tri mjeseca. Možda više je, kad Ramazan došao, dan bi postio, dan ne bi. Allah zna kako bi si ponašao. Džennet, šta god da uradim, džennet je. Prevarim muslimana, džennet je. Šta god džennet je, no međutim, ne znaš. I onda se bojiš za svaku sitnicu i moraš paziti na svaki svoj pokret i na svako svoje dijelo. I nakon toga, šta? Svaki dan si bolji i jači, veći je tvoj strah, veća je tvoja nada, olaha i tako živiš, tako ideš naprijed. No međutim, kada bi čovjek znao, ne bi ovaj, kada bi čovjek znao kada će preseliti, bi ima li imao ikakve volje, izrači? Da znaš da će živjeti 150 godina i tačno u tom i tom danu 2130 ćeš preseliti, Ne biti se do život, nego ne znaš gdje je tvoj kraj i onda radiš i nadaš se. I zbog toga, znači, nije ovaj tijel je poslanik sa da zatvori ova vrata. I ome hadiso je dokaz kako je poslanik sa je činio, jeli, odnosno kako je koristio simboliku i kako je bio lijepog ahlaka. Nakon toga, na kraju ovoga poglavlja, autor je spomenuo... Mesela 22 znači koje se tiču argumenta koje smo spominjali pa ćemo ih mi samo pobrojati ove Mesele onako kako je autor spomenuo pročitati ih, a nećemo ništa posebno zaustavljati kod njih jer govorili smo o svakoj od ovih Mesela kada smo znači ovaj uh, jeli, kada smo govorili o argumentima koje je navodio ovome poglavlju. Prvo spoznaja da ljudi imaju deređe različite kada je upitavljeno teuhid znači nisu na istoj deređe Drugo, značenje Ostvarenja teuhida. Što znači ostvariti teuhid? A pohvala uzvišenog Allaha te ala svom poslaniku Ibrahimu selam, koji nije bio od mušrika. Četvrto, pohvala odobranih Allahovi robova i njihove čistote od širka. Pijeto, da je ostavljanje ruke i jelkeja od ostvarenja teuhida. Šesto, da ove stvari objedinjuje te okul na lahate barake o teala, odnosno on je razlog da se one ne čine. A veliko znanja sahaba i njihovo poimanje vjere ispravno da neće čovjek doći do ovih deređa osim čime? Dijelima, osim svojim dijelima. A nastanja sahaba da zadobiju dobro, da dođu do hajra, kao što je činio ko? u Kjaša, kada je pitao i odmah nakon njega drugi Asa pita Ensarija Allah upazniče do ovih imen isto tako kao i njemu. Deveto odlika ovoga umeta uh, u kvantitetu i kvalitetu. Znači da je umet postanika sa osvrme brojan i da je najbolji umet. Odlika sljedbenika Musale i selam predoćenje umeta, poslaniku, sallallahu alaihi wa srneme, da će svaki umet, dvanesto, da će svaki umet biti proživljen sa svojim poslanikom. Trinesto, da se je malo ljudi odazivalo poslanicima. Smo spominjali da će doći poslanik, sa njim nema dvojica, ili jedan. Nema nikoga. Četrnesto, poslanik koji kome se nikona da zove, doći sam. Što ne znači da on nije šta. Prenio poslanicu stvoritelja te barake, to ne znači, jel? Jer su svi prenili dosledno, znači ono što ime su zaduženi. Li alemen kadebleguri salate robihim. 15. da čovjek ne treba nikada da se obmane većinom. Niti da ga zabrine manjina. Većina ljudi je na dalaletu, A manjine ljudi slijedi Allahovu vjeru. Kako ću ja sa manjinom? Bolje je sa većinom. Kako kaže, poznato kod našeg svijeta, kuda sam svijet tu, tuda i ja. Jeli, kuda svijet tu, tudi mali muje. Znači, što je pogrešna izreka, ljudi se samo varaju time, sami sebi prašinu u oči baceju. Jer da vidiš cijelo selo, da jedan po jedan skače u vatru i gori i umire, i da kažeš, dobro mujo, idi sada i ti, kako obneća. I kada bi video cijeli jedan grad da se poubijali se svi ljudi, on bi pobjegao u goru da se ne ubije. No međutim, zato što u Ahiret nema jekina posebnog i nema objeđenja da će tamo doći, ništa će se dešavati jer u njegovom je još uvijek, ono, ako se je vratio sa onoga svijeta, pa nakon toga onda može govoriti kuda svi ljudi tudi mali muni. Što je neispravno bez imalo sumnje. Pa čovjek treba sleti istinu i to da sleti lahovjeru taman bio sam. Ibrahim ali se je sam bio umet. On sam bio čovjek jedan koji je bio na istini, pa izgledao kao umet ljudi. A olakšća da se čini rukja kada je u pitanju a, a, kada je u pitanju urok i kada je u pitanju ujed životinje. Gdje je dokaz ovdje? Po hadisu. Jeste, kada je ustao na kada je ustao onaj tabi tabiin kaže ovaj pa je čuo prenosi znači hadis u kome se spominje da je poslanik sasvim dozvolio da se ruke čini znači ova dva slučaje to je došlo od poslanika sasvim u hadisu sedamesto obimno znanje selefa i zastajanje kod argumentata Jer je rekao, Sa'id ibn Đubeir, Abdurrahmanu kaže, kad ahsene men inteha ilama semja, lijepo je postupio ili lijepo radi onaj ko postupa po onome što je čuo. Jel ured? Sećate se kad smo govorili o hadisu? Ali ja sam, kaže, čuo ovako i ovako. Pa, prvi hadis, kosili se sa drugim, da je dozvoljena ruke kada je u pitanju kada je u pitanju a, ujed i od uroka sa ovim drugim la jester kun ola jel te ta jerunu ala rabih ime te li se? ne kosi se u prvom je došla olakšica a vamo je došlo da je bolje ostaviti ovdje olakšica a ovdje je olakšica na drugom jesu je došlo da je bolje ostaviti 18. godinu Naci je izbjegavao da sam sebe hvali. Gdje je dokaz to? Šta je dokaz Boris? Pa je rekao šta? Ja nisam bio u namazu. Ja nisam bio u namazu. Reč poslanika sa 1900 tisuđi dni dokaz o njegovog poslanstva. Jer to se ne može govoriti osim objavom. 20. odlika u kaše, radijallahu anhu, 21, da je poslanik sa svema koristio simboliku i 22. Lijep ahlak poslanika sa sveme i lijepo počinjen se ljudi. I ovim je autor završio, znači, ovo poglavlje, koje je jako bitno poglavlje, o kome je govorio, znači, o ostvaranju teohida i da ko ostvari teohid da će ući u džennet. Pa je autor, draga moja, vrat će oporedao ovu knjigu ljepim poredkom, najljepšim poredkom koji može biti. Koga čovjek, kojim čovjek može poredati u knjigu? Prvo je spominjao, znači ibadet, potom je spominjao ovaj potom je spominjao tauhid, potom je spomnjao jeli a opasnost od shirka, potom je pomijao kako da čovjek upotpuni svoj tauhid i opet nakon toga nastavio govoriti o opasnosti od shirka, znači upotpuno je znači u, Na najljepši način je upotpunio, znači, poredak ove knjige, ovaj, a, počeo je, znači, sa najbitnijim stvarima, znači, sa poticajem i sa, i sa plašenjem. Pa je nakon toga, znači, nastavio govoriti, Babel Haufimine, širk, poglavlje, straha od širka, da čovjek ne upadne, jel, u širk. Znači, već ovo sam o tome govoriti u nagledom dvije.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 ili na web portalu www.kerser-linc.com an khulun tasbiq albarqara bahaddithina haddithina ayatuha as-sahra uqul